Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. En het dag för snart hundra år sedan befann sig den belgiske kungens militära rådgivare Gustav Stingelhammer på Kongostatens kontor i Bryssel. Det var en ovanligt varm dag och han öppnade fönstret för att släppa in frisk luft. Han satte sig på ett värmelement men flög genast upp. Det var brännhett. Han kallade till sig vaktmästaren som beklagade och förklarade att man höll på att bränna upp arkivet. I åtta dagar brann ugnarna ständigt matade med papper som dokumenterade kung Leopolds skräckvälde i det som kallades fristaten Kongo. Och han hade en hel del att dölja. Uppemot 10 miljoner människor dog. De mördades eller gick under av sjukdomar och svält. Byar brändes, barn och kvinnor tog som gisslan medan männen tvingades ut i arbete för att samla elfenben och gummi. De som vägrade blev halshuggna och de som inte levererade tillräckligt fick händerna avhuggna. Kungens hunger efter dåtidens mest eftertraktade råvaror var omättlig. Lastfartygen som anlände i Antwerpens hamn var fullastade med mineraler, elfenben och gummi och de återvände till Kongo fyllda med vapen och soldater som skulle hålla kongoleserna i schack Protesterna mot kung Leopolds terror växte, inte bara i Kongo utan i Europa och USA och efter att ha behärskat Afrikas skattkista i mer än 20 år tvingades han 1908 lämna ifrån sig Kongo till den belgiska staten men det skedde inte utan att han begärde en ansenlig ersättning- för de stora uppoffringar han gjort för Kongo som han uttryckte det. Ett år senare dog Leopold. Han var världens rikaste, men förmodligen också världens mest avskydde man. Inte undra på att han hade en del papper att bränna. Men plundringen av Kongo tog inte slut med Leopold. Den har fortsatt in i våra dagar. Och frågan är hur mycket vi egentligen orkar se- –hur mycket vi egentligen vill veta. Välkomna till konflikt. Koppar, kobolt och koltan om råvaror som förbannelse eller välsignelse. Kongos rikedomar har plundrats och folket plågats i decennier. Men ska det vända nu? Och hör om Liberia som visar att det går att förändra från underläge till makt över de egna tillgångarna. Ja, I decennier har Kongo varit spelplatsen för giriga och maktlyssna härskare och för stormakternas rivalitet. Även om kung Leopold var den grymmaste, trots att han aldrig satte sin fot i landet- var han inte ensam om att betrakta Kongo som sin privata ägodel- Diktatorn Mobutu styrde med järnhand i 30 år fram till 1997. Han byggde sig ett liv i grotesk lyx medan kongoleserna hölls nere i djupaste fattigdom. Att Kongo sitter på världens rikaste mineraltillgångar har inte varit något som kommit folket till del. Men nu, efter åren av krig och konflikter, finns det hopp om förändring och stabilitet. En folkvald president är på plats för första gången på över fyra decennier och nu pågår arbetet med att se över de lukrativa gruvkontrakten som gett stora vinster till utländska företag men bara lämnat smulor kvar i Kongo. I veckan började det läcka uppgifter ur gruvkommissionens rapport som snart är klar. Vi ska berätta mer om det senare i programmet men först en titt på vad det är för rikedomar som döljer sig i Kongos åtråvärda mark. Här finns i stort sett varje mineral som listats i det periodiska systemet. På 1800-talet när Belgiens kung Leopold härskade över Kongo var det just gummit som var den stora varan. Idag är det andra rikedomar som lockar entreprenörer till landet, som det relativt okända mineralet koltan. Det används i dagens mest populära pryl, mobiltelefonen. Coltan when you see it it looks like a dust, a grey de flesta av oss drar nytta av den svartgrå mineralmassan koltan varje dag. Det säger Colette Brackman, journalist på tidningarna Le Soir och Le Monde Diplomatique och författare till flera böcker om Kongo. Mineralet är ovanligt värmetåligt- och används bland annat i mobiltelefoner- bärbara datorer och DVD-spelare. Det är så betydelsefullt för den högteknologiska industrin- att vissa bedömare säger att den trådlösa kommunikationen- inte hade existerat utan koltan. I Kongo finns minst 70 av världens samlade koltanfyndigheter. Men det är inte bara kvantiteten- utan även priset som gjort Kongo världsledande på området säger Brackman. Of course you can find coltan in other places in the world in Canada in Australia but in Kivu in the Congo you can have it for a cheaper price because it's during the war during chaos in the Congo nobody had to pay taxes you just have to to take it and go away with it. Den stora coltanruschen sammanfall väl med det senaste kriget i Kongo kan säga i slutet på 90-talet. Det allmänna kaoset innebär att gränskontrollerna helt sattes ur spel och mineralet kunde lämna landet utan att någon behövde betala skatt. Koltan ligger ytligt i marken och därför var det lätt att organisera insamlingen av det dyrbara mineralet som sedan lastades i säckar och fördes ut via grannländerna Rwanda och Uganda. The was extremely cheap, and then this dust was put in bags. I början av år 2000 kostade ett halvt kilo obearbetat koltan omkring 40 amerikanska dollar. I slutet av samma år hade priset tio dubblats. Till följd av stigande efterfrågan. Ett antal internationella investerare kammade hem Storkovan och krigsherrarna, som ibland skaffat arbetskraft med våld, kunde investera i vapen och förlänga konflikten. Idag har priset på koltan gått ner, men den långa listan över naturtillgångar lockar fortfarande världen till Kongo, säger John Katunga. Uranium, the gold, tin, koppar. You, you have almost all the, the spectrum of minerals that exist Kongo har de största oexploaterade guldfyndigheterna i Afrika. Världens näst största kopparfyndigheter. Landet är världens tredje största producent av kobolt. Här finns diamanter, uran och man har nyligen upptäckt olja. Landet har dessutom en regnskog i klass med Amazonas- och vattendrag som har potential att förse hela Afrika med el från vattenkraft. Med sådana rikedomar hade kongoleserna lätt kunnat vara världens rikaste folk- säger John Katunga. Själv lämnade han hemlandet Kongo för elva år sedan- Sen dess har han arbetat med bistånd och forskat kring kopplingarna mellan naturtillgångar och konflikt bland annat på Woodrow Wilson International Center i Washington DC. För kongoleserna har rikedomarna hittills varit en förbannelse säger Katanga. One would think that since the country is endowed with so much richness then this will benefit the people. But unfortunately in the history of Congo these minerals have not been a blessing for the it has always been a because the access to minerals the management and the control of minerals från gummikriget på 1800-talet till dagens jakt på koltan har makten över tillgångarna lett till våld då som nu är det folket som är de stora förlorarna i de mer avlägsna delarna av Kongo jobbar fortfarande män, kvinnor och barn i tillgängliga gruvor. De sätter sina liv på spel för mindre än 20 kronor om dagen. They poor in mind -walker. These are the the losers because they are they work on a daily basis uh, from morning to evening in a very poor conditions. Sometimes they dig deep into –och från till just to gain like än 2 dollars a day. Hoppet står nu till den nyvalda regeringen– –som lyckas ta kontroll över stora delar av landet. I många regioner har situationen förbättrats efter valet i fjol. Men det finns fortfarande grupper som gynnas av kaos och konflikt– i Kivu i Östra Kongo, där naturfyndigheterna ligger tätt, pågår fortfarande striderna. När Colette Brackman besökte området för en månad sedan hörde hon regelbundet motorljudet från smugglarnas flygplan. When you är in Kivu, you can in South Kivu for instance, I was there in, in September, every 20 minutes can see and hear the noise of, of small planes going deep into the forest. De stop där, de tar Koltan och de bring and they, they like inslaget ni Brackman journalist vid Le och Le tar Reporter var Ulrika Bergqvist. Och gäst i vår studio idag är Magnus Jörgel, forskare vid Försvarshögskolan- som snart är klar med en avhandling om konflikter i centrala och västra Afrika. Vilken roll spelar råvarorna i de här konflikterna som har härjat Afrika i årtionden? Ja, råvarorna spelar ju en väldigt stor roll. De är ju sällan eller aldrig en orsak till konflikterna. Men de förlänger konflikterna och gör konflikterna ännu svårare att lösa. Hur då? Det är ju så att det nätverk som bildas i de här konfliktområdena som består av både rebellrörelser, politiker, businessmän internationella aktörer, nationella aktörer. Det nätverket underhålls ju med pengar som i stor utsträckning kommer från de här råvarorna. Mm. Och blir de då liksom en drivkraft för att fortsätta krigen också? Eller? Ja, absolut. Man måste ha klart för sig att de, vi pratar om enormt stora summor i de här områdena som, som kommer ut från de här råvarorna illegalt. Vad handlar det om för att få en uppfattning? Ja, det handlar om miljarder årligen som, som de här eh, nätverken eh, tar, lyfter ut från, från konflikthärarna. Och för de enskilda businessmännen och politikerna så kan det handla om miljontals dollar årligen som de plockar ut på olika sätt. Eh, från de här konfliktområdena. Mm. Och det handlar inte bara om Kongo. Hur... Nej, detta är ett problem som i princip är gemensamt för alla konflikter i, i Afrika. Jag har ju själv sysslat med Västafrika och Centralafrika. Central och det är, det är i princip samma sak i, i Sierra Leone och Liberia som det är i, i östra Kongo. och eh, Södra, södra Sudan i dag får inte så mycket i det här utan i södra Sudan och på många andra ställen där det är konflikter. Det är ett nätverk som, som är så hårt sammanhållet så att man kan inte riktigt särskilja de ekonomiska intressena från konflikten i sig. Mm. Och vi ser ju idag hur formellt så råder det ju fred i Kongo men i östra, östra Kongo eh, verkar kriget pågå. Fortfarande. Och vad spelar råvarorna för roll i det sammanhanget? Ja, alltså, det är ju, ett, om det inte är ett krig i östra Kongo så är det i varje fall ett krigsliknande tillstånd. Och för den enskilda kongolesiska medborgaren så är väl förmodligen situationen idag ännu värre än vad den var för 10 eller 20 år sedan i östra Kongo. På vilket Och, sätt då? Det finns överhuvudtaget inte någon eh, kongolesisk. Eh, juridisk process som fungerar som stöd för den enskilda medborgaren. Det finns ingen polis som fungerar, det finns inga domare som, som fungerar ingen domstol som kan avgöra vem som äger land och vem som inte äger land det vill säga i slutändan vem som har rätt till de fyndigheter som man hittar i östra Kongo. Utan det är fortfarande så att det är rebellrörelserna just nu i huvudsak under generalen Kunda som, som härjar fritt i, i östra Kongo och tyvärr är det ju så att den kongolesiska armén än så länge i fall inte har något, någonting egentligen rejält att sätta emot de här välfinansierade, välfungerande rebellrörelserna. Rebell Och utan MONUC eller FN-missionen i, i östra Kongo så hade det ju fortfarande varit inte bara ett krigsliknande tillstånd utan ett öppet krig. Mm. Och är det då råvarorna som återigen finansierar det här? eller? Och åtminstone så är det råvarorna som ligger som en stor del av finansieringen bakom de här konflikterna. Och det är fortfarande så att det finns businessmän både från Uganda och Rwanda som fortfarande precis som under slutet på 90-talet och början av 2000-talet var inblandade i konflikten. Som fortfarande inblandade i konflikten. Det är generaler som numera kallar sig affärsmän och det är före detta rebellrörelser som omvandlar sig till... Näringslivsrörelser istället, och så där. så att det är i princip samma spelare som, som håller på fortfarande. Men i lite, lite annorlunda utseende, men i princip samma, samma människor. Mm. Vi ser också hur eh, konkurrensen om råvaror hårdnar globalt. Vilken roll spelar det i sammanhanget? Kommer vi se nya fler konflikter? Jag tror i och inte att vi kommer att se nya konflikter på grund av att tävlingen om råvaror ökar eller fortsätter. Tvärtom skulle jag väl kunna tänka mig att det ökade intresset för råvaror skulle ju faktiskt kunna vara en, en orsak till att man försöker lösa de här problemen på fredlig väg eftersom det borde vara så att det skulle ge fördelar till alla. ifrån den enskilda medborgaren till de stora företagen om man försökte lösa det här på ett fredligt och schysst sätt. Men återigen, så länge det är så att Vinsterna är så fruktansvärt stora på att plocka ut råvaror under en pågående konflikt jämfört med när det är fred. Så kommer vi inte undan att vill man göra snabba vinster så sysslar man med det här. Vi ska gå vidare och prata just om det här växande intresset. För eh, nu pågår ju... Eh, Tack vare den relativa fred och stabilitet som ändå råder i åtminstone delar av Kongo så har ju en, och den globala jakten på råvaror så har ju nu en gigantisk investeringsboom inlätts i landet. Och det märker inte minst de rådgivare som hjälper utländska företag att etablera sig i Kongo och som har fått mycket att göra på senare tid. Jag ringde upp Paul Fambe som är investeringskonsult på företaget Afrik i Kinshasa och han har märkt en tydlig uppgång bara de senaste månaderna. Most definitely we get much more interest these past months than before. Efter åren av krig och vanskötsel har Kongo nu gått in i en ny era och regeringen gör allt den kan för att locka hit nya investerare säger Paul Fambe. Gruvindustrin är den allt dominerande sektorn och med den följer också investeringar inom flera andra områden. Different sector, sector and um, sector and, uh, interest, uh, also, uh, away, China, Investeringsintresset finns inom jordbruket, telekom och infrastruktur berättar Paul Lefambe. I landet som är lika stort som hela Västeuropa finns bara 300 km asfalterad väg. Och investerarna kommer från hela världen, inte minst Indien och Kina, snabbväxande ekonomier med enorma råvarubehov. Tidigare i år blev det klart att det kinesiska telekomföretaget ZTE International investerar en miljard dollar i en palmoljeplantage för produktion av biobränsle. Plantagen kommer att omfatta 3 miljoner hektar mark. Och i kongolesiska medier hyllades projektet och Kongo förutspådes en framtid som tropikerna Saudiarabien. Alltså att biobränslet kommer att få samma betydelse för Kongo som oljan haft för Saudiarabien. Kinas starka inmarsch på den afrikanska marknaden har placerat Kina bland Afrikas tre största handelspartners. Men även Brasilien deltar aktivt i kapplöpningen och nyligen avslutade president Lula sin sjunde långa rundresa i Afrika. Att de brasilianska och kinesiska handelsdelegationerna inte kräver några motprestationer i form av demokrati och öppenhet bidrar också till att de välkomnas med öppna armar. Men från europeiskt håll används det gärna som belägg för oseriöst agerande för att det inte ställs några frågor om korruptionsbekämpning, jämställdhet och inte heller ställts krav på respekt för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Investeringskonsulten Paul Lefambe på företaget Afrik i Kinshasa har haft mycket med kinesiska företag att göra och han beskriver dem som mer aggressiva än västerländska företag. They tend to have a, a more, uh, towards, uh, uh, Kineserna vet vad de vill och de ser till att få det berättar Paul Lefambe. De är mer rakt på saken västerlänningar, fortsätter han och ger ett exempel. Our government has signed several uh agreements with the Chinese uh, investment bank. We're talking today about potential investments of uh, up to 20 billion dollars. För de nägna 5 år. Kongos regering har nyligen tecknat ett antal avtal med kinesiska investmentbanker. Det handlar om investeringar värda uppe mot 20 miljarder dollar, alltså närmare 130 miljarder kronor under de kommande fem åren. Men Paul det fan inte med om att kinesiska företag skulle bete sig sämre än andra. I de kopparrika gruvdistrikten i Katanga är det inte bara kineserna som inte visar hänsyn, till exempel när det handlar om miljön, säger på Lefambe. Samtidigt som man ser många brister vädjar han om tålamod och förståelse för att det tar tid att bygga upp ett land som plågats av decennier av vanskötsel, krig och plundring. Och Paul Fambe framhåller den översyn av gamla gruvkontrakt som nu pågår som ett viktigt steg i den processen. Alla, både utlänningar och kongoleser, måste förstå att vi har trätt in i en ny era. Överdrifter och felaktigheter från det förgångna får inte fortsätta, säger han must be understood by all, including Congolese and the foreigners, that whatever used to be done in the past is not going to be done anymore. Whatever exaggerations, uh, whatever uh, wrongdoings, uh, we are, we have decided, Congolese, have decided to start anew. Vi kongoleser har beslutat oss för att börja om på nytt, avslutade Paul Lefambe, investeringskonsult i Kinshasa. Men trots att Kongo-Kinshasa alltså har några av de största och mest värdefulla mineralfyndigheterna i världen, är landet ett av de fattigaste. Man beräknar att 1200 människor om dagen dör av ren och skär nöd, brist på rent vatten, sanitet, mat och sjukvård och mediciner. Pengarna från naturresurserna hamnar helt enkelt någon annanstans än hos det kongolesiska folket. Men den nya regeringen har nu alltså för avsikt att omförhandla kontrakt som givits till utländska gruvbolag. Och en av de som står bakom översynen är landets vice gruvminister Victor Casongo. Vi har skönt att det inte har varit riktigt remunerade som engelska kongolesiska folket. Det har blivit uppenbart för alla att den kongolesiska statens intressen inte har tagits till i en del av de kontrakt som har slutits med utländska gruvbolag. Säger Kongos vice gruvminister Victor Kasongo på mobiltelefon från Bryssel. Han råkar vara den här veckan för att vara med på en diamantkonferens. Ett av de mineralområden som är av stor vikt för Kongo. Översynen av gruvkontrakten finns med i regeringens handlingsprogram- för att det helt enkelt är dags att vi omförhandlar det som inte har varit bra- säger Kassongo och räknar upp vad han hoppas att hans regering ska uppnå. Det är jobb för de kongoläna. det att Kongos rövlar sig som mm. en aktör aktör och att vi kan ha en viktig som vi ville ha tidigare. De senaste, vi vill att infrastruktur det är ett problem kraft, det är det är... Bättre kontrakt kommer att skapa fler arbeten åt kongoleserna. Göra landet till den viktiga aktör på råvarumarknaden som Kongo borde vara, säger gruvminister Kasongo. Han hoppas att företagen ska hjälpa till att bygga upp infrastrukturen i landet, av stor vikt för att få igång landets ekonomi, och framförallt att den kongolesiska staten nu ska få sin rättmätiga betalning för tillgångarna i landet. Och för att uppnå sitt syfte tillsatte en kommission som i juni började arbeta med uppgiften att gå igenom 61 kontrakt med utländska gruvbolag för att se om de följer landets nya gruvlag som bland andra Världsbanken har varit med om att ta fram. Kontrakten som kommissionen granskar är de som slutits sedan 1996, alltså när landet först gick in i ett rebelluppror som störtade den gamla diktatorn Mobutu och sen in i ett blodigt inbördeskrig som drog in minst sju grannländer i striderna och utvecklades till vad som brukar kallas Afrikas första världskrig. Och det var inga fördelaktiga kontrakt för Kongos del som slöts under den tumultartade tiden. Resultatet av kommissionens arbete har precis nu i veckan börjat läcka ut och det tycks vara mycket trovärdigt säger Patricia Fini på frivilligorganisationen Raid i London som arbetar med just företagsansvar gentemot utvecklingsländer. The recommendations and the analysis that we only have at the moment in a very summary form uh, seems to be spot on. RAID har varit en av de pådrivande krafterna i kampanjen Fair Share for Congo som har samlat över 20 organisationer i Kongo, Europa och Nordamerika kring kravet att Kongo ska få ut sin del av vinsten av det som utvinns i landet. Organisationen har granskat koppar och koboltkontrakt, studerat de andra granskningar som har gjorts av internationella revisionsbyråer och advokatfirmor bland annat på uppdrag av Världsbanken. Och alla rapporter pekar åt samma håll, säger Fini, inklusive den kongolesiska kommissionens som just nu i dagarna så lagts fram för regeringen i Kongo. Enligt granskningarna har kontrakt i Kongo gått till oseriösa företag som inte har startat någon gruvdrift. Andra i princip gett bort som en del av en krigsskuld till grannländerna, Zimbabwe inte minst, som betalning för stöd i kriget. Ingen egentlig värdering har gjorts av vilka tillgångar det är man har gett bort. Kontrakten har slutits utan någon internationell upphandling och möjlighet till insyn i dem saknas. Listan kan göras lång, men man kan också sammanfatta det ganska enkelt med att vinsten till den kongolesiska staten och folket har varit mycket liten. I vissa fall ingen alls. Och enligt de nu läckta uppgifterna från den kongolesiska kommissionen så måste 37 av de granskade kontrakten omförhandlas. 24 av dem bör avslutas helt. Inte ett enda undgick anmärkning. Uppgifterna vallade nu i veckan stor oro på sina håll på finansmarknaderna över världen. Och aktierna föll för flera av de företag som pekas ut på listan. Nu undrar bara Patricia Finney i parade om den kongolesiska regeringen tänker följa kommissionens för henne överraskande skarpa och välunderbyggda rekommendationer. We always knew the problem with the commission would be the next phase when it and this is the phase we've got to where they finish their report uh which seems to have largely been done without gross political interference but now the report has to be uh sent to the government. To the presidency and approved. Haken enligt Fyni är att medlemmar i den nya folkvalda regeringen med president Joseph Kabila i spetsen själva har tjänat pengar på de korrupta gruvkontrakten. Och farhågorna om att den nya rapporten nu ska sopas under mattan de delas av Jason Stearns, en av västvärldens ledande experter på Kongo. Många av de som var med och förhandlade fram de dåliga kontrakten har fortfarande viktiga roller i den kongolesiska regeringen idag, säger Jason Stearns. På mobil från huvudstaden Kinshasa, där han är just nu för att göra research för den bok han skriver om det senaste kriget i Kongo, inte minst om råvarornas betydelse för maktkampen. Vad som behövs nu är ett yttre tryck på Kongos regering från omvärlden för att det ska bli något av kommissionsrapporten, det säger både Jason Stearns och Patricia Finney. Men det går inte bara att peka finger åt korruptionen i Kongo. Omvärlden har också själv en stor skuld att betala i Kongo, säger Stearns. De bolag som nu kritiseras är från USA, Europa, Australien och redan när FN för fyra år sedan kom med sin stora granskning av plundringen av Kongo under kriget så pekades en lång rad internationella bolag ut. FNs rekommendation då, säger Stearns, var att de respektive regeringarna i väst skulle vita åtgärder mot bolagen, men ingenting hände host countries never implemented those those sanctions and never took up the investigation and relatively little was done to address that link with international mining capital. Utan inkomsterna från råvaruutvinningen kommer Kongo aldrig att kunna skapa en ekonomi som även kommer de fattiga i landet till del säger Jason Stearns. Det är därför så mycket står på spel just nu. Och Patricia Fini på organisationen RAID i London säger att frågan också blir som ett stort lackmustest av de stora ord om fattigdomsbekämpning som världens rikaste länder inom G8 till exempel har strött omkring sig så ymnigt de senaste åren. För om västföretag nu riskerar att bli av med viktiga kontrakt i Kongo är det mycket möjligt att Kina kan vara den part som tar över och frågan är om regeringarna i väst kommer att agera när det rent konkret är rättvisa spelregler i ett avlägset fattigt land i afrika som ställs mot det egna inflytandet och egna ekonomiska vinningen. there really is a big drama going on at the moment that's focused on the congo and where really um av the concerns of western countries that they're going to lose not just influence and uh, some control through their aid money over an increasingly important African country, but that our companies and our industries are going to lose easy access to very important strategic minerals. And, and so there's a lot at stake here in the Congo. Ja, det är mycket som står på spel i Kongo nu, säger Patricia Feeney vid den brittiska organisationen RAID, Rights and Accountability and Development, utveckling med rättigheter och ansvar. Reporter var Maria Sjökvist. Ni lyssnar på Konflikt, som idag handlar om råvarornas roll i Kongo och Afrika. Och med oss är Magnus Jörgel, forskare vid Försvarshögskolan. Är de utländska företagen rädda för att förlora kontrakt nu, tror du? Jag tror egentligen inte man är så rädd att förlora kontrakt. För det finns egentligen inte något riktigt alternativ. De företag som är på plats i Afrika har gjort sådana investeringar och har sån kunskap. Så att det finns egentligen. Jag har svårt att säga att det finns så många som skulle kunna tävla med dem. Det som är viktigt att tänka på när man hör det här inslaget är att. Det är gott och väl det vi gör nu men det vi pratar om är bara det som vi kan se i den formella sektorn. Man ska vara medveten om att man beräknar att 80% av Kongos totala finansiella flöde är ett icke-formellt flöde. Alltså nätverk som vi inte ser, som vi inte förstår. Och det är ju där som det stora problemet är enligt mig även om vi förhandlar fram ett schysst kontrakt med de här företagen så finns det idag inte någon riktig vilja, inte någon riktig möjlighet att säga att en illegalt upptagna råvaran blandas med den legalt upptagna råvaran och i slutändan när den hamnar i våra mobiltelefoner så har det ju ingen betydelse. Och hur ska man komma åt det här? Det har funnits förslag på hur man ska lösa det här till exempel med diamanthandeln så kan man på molekylnivå se var diamanterna kommer ifrån, om de kommer från Västafrika eller Sydafrika. Det förslaget som togs fram i en ganska omfattande process stoppades av de stora internationella aktörerna, till exempel Sydafrika och Kanada. För att man inte vill ha den sortens kontroll eftersom man återigen tjänar så oerhört stora summor på den här illegala delen av sin verksamhet. Så en sån här översyn den har egentligen ingen större betydelse? Jag tycker nog att den har betydelse för om ingenting annat så ger den ju ett visst stöd till, till de eh, regeringar i Afrika som verkligen försöker göra någonting. Men, men återigen så länge inte västvärldens företag och regeringar är beredda att göra lika schysta och tydliga affärsuppgörelser som vi gör med varandra- så länge inte vi vill göra det med afrikanska länder och afrikanska företag, då kommer vi inte så mycket längre än till de här policypaperna som produceras i, i en otrolig mängd av, om de här afrikanska problemen. Mm. Och i inslaget så efterlyste ju både Patricia Fini och Jason Stearns ett, ett hårdare tryck från omvärlden. Men, men konkret, hur skulle det kunna se ut? Alltså konkret skulle man ju kunna tänka sig att, att västvärldens regeringar ställer sådana krav på de företag som är baserade i länderna på att man ska göra precis samma sorts affärsuppgörelser som man gör mellan Sverige och Norge ska vi göra mellan Sverige och Kongo. Men så länge det trycket inte finns så blir det inte så mycket bättre än vad det är nu tror jag. Mm. Vi ska gå vidare och, och prata om ett av de företag som ju faktiskt är aktiva i Kongo. Det handlar om svenska Lundin Mining som också är ett av de företag som nu får sina avtal granskade. Och enligt de uppgifter som hittills har läckt ut från gruvkommissionens arbete som alltså inte har offentliggjorts ännu så rekommenderas också Lundin Minings avtal för revision. Lundin Mining som numera driver sitt gruvprojekt tillsammans med det amerikanska bolaget Freeport har en licens på en mycket värdefull koppar- och koboltfyndighet i Katanga-provinsen. Och det här avtalet tecknades på hösten 1996, alltså just som rebellupproret i östra Kongo tog fart. Katarina Ire är informationschef på Lundin Mining. Det var ju inbördeskrig i landet och stora risker. Det är ju så att är man i gruvindustrin så får man vara på de platser där mineraltillgångarna finns. Vid det här laget hade det varit oroligt i Kongo under flera års tid. Särskilt i de östra delarna där också många av landets mineralfyndigheter finns. Och på hösten 1996 samlade ett antal rebellgrupper ihop sig till en enad allians mot diktatorn Moboto. Men att det pågick ett inbördeskrig hindrade alltså inte Lundin Mining från att teckna ett omfattande affärsavtal med det dåvarande kongolesiska styret. Katarina Ire beskriver de stora fördelarna med licensen. Jag ska komma ihåg att den här gruvlicensen tänker för en gruv. Är, den är oerhört stor. Den är precis som ett eget gruvdistrikt. Och gruvplanen i dagsläget löper på 40 år. Det är, det är en lång livslängd och som sagt goda haltar och... Som är så, ambitionen är ju att det här ska ju komma också den lokala regionen till, till nytta och till fördel genom att eh, förhoppningsvis kommer då den ekonomiska utvecklingen att eh, påskyndas i, i hela regionen. Men arbetet med att utveckla projektet till en gruva har dröjt på grund av kriget. Bolaget som nu också deläggs av amerikanska Freeport räknar med att börja bryta kopparmalm först om ett och ett halvt år säger Katarina Ire. Liksom andra kontrakt som tecknades under perioden av inbördeskrig ingår också Lundin Minings i den översyn som har gjorts av den särskilda gruvkommissionen i Kongo. Rapporten har ännu inte offentliggjorts men enligt obekräftade uppgifter finns Lundin Minings kontrakt med bland de 37 avtal som kommissionen anser behöver omförhandlas för att det finns oklarheter. Men det är inget som oroar Lundin Mining, säger Katarina Ire. Rykten har ju kommit och gått under... Flera år egentligen är Kongo kring licenserna. Till dess att eh, rapporten är klar och vi har sett vad som står över den så, så har vi egentligen ingenting att kommentera för vi vet inte innehållet. Men visst är det så att, eh, tänker från gruvlicensen, liksom samtliga andra gruvlicenser i landet är under översyn. Vi känner oss inte särskilt eh, oroade. Men den brittiska organisationen RAID, som granskar internationella företags agerande i utvecklingsländer, tycker att det finns anledning att ifrågasätta Lundin Minings avtal som ligger till grund för Tänkefungurum i projektet. Särskilt med tanke på att det förmodligen är en av världens största kopparfyndigheter, säger Patricia Fini. It probably ärs one of the worlds finest och largest an exploiter koppl um, och kobalt koncessens. It has amazing koppor och reserv. Fyndigheten är enorm. Mineralhalterna är höga och malmen är relativt lättillgänglig, vilket gör den särskilt attraktiv. Patrice Jaffini på organisationen Raid tycker att det finns ett antal oklarheter kring hur det gick till när en relativt liten aktör som Lundin Mining lyckades få ett så omfattande och värdefullt avtal. The fact that a relatively minor player like Lundin acquired such a vast concession and not only that it acquired it during the war or just before the war um, but det är extremt ovanligt att få tillgång till en så omfattande koncession som dessutom undertecknades av presidenten, säger Patricia Fini. De frågor som organisationen RAID ställer handlar bland annat om betalningen. RAID hävdar att Lundin Mining skulle ha betalat 250 miljoner dollar men bara betalade 50 miljoner. Och enligt avtalet skulle Lundin Mining inom två år ha genomfört en prospekteringsstudie för att få behålla licensen. Men detta skedde inte och man hänvisade till force majeure, det vill säga att striderna förhindrade arbetet men vid det här tiden så pågick inga strider i området säger Patricia Finney och påpekar att flera andra gruvbolag fortsatte sin verksamhet som vanligt. I think that the London group has to answer questions about where exactly and to whom did they pay this money, why they didn't meet the full terms of their original mining convention. I think they need to justify or be asked to justify, you know, why they Det finns alltså en rad frågor kring betalningen och om Lundin Mining har fullföljt sin del av avtalet, säger Patricia Fini. Men det är frågor som Lundin Mining inte tänker svara på. Katarina Ire, som är företagets informationschef, förklarar att man har fattat ett principiellt beslut att inte kommentera kritik som kommer från organisationen Raid. Men Patricia Schaffini anser också att det ligger i den svenska regeringens intresse att undersöka hur Lundin Mining och dess partner har lyckats få kontraktet. There are a number of very serious question marks about Lundin's role and I think that it would be entirely appropriate um for the Swedish government and the Swedish judicial authorities to start an inquiry into The by of Tenke from Handelsminister Eva Björling vill inte kommentera ett enskilt bolag- men ser inget absolut hinder för att svenska företag gör affärer- med länder där det råder inbördeskrig. Ja, för det första så tycker jag att det, det är viktigt att se företagen- alltså inte som ett problem utan som en del av lösningen- på stora globala utmaningar. Men är det rimligt att svenska företag gör affärer- med en av parterna i ett inbördeskrig? Jo men det, det är ju som jag sa att för det första inte ser företagen som ett problem och jag tycker också det att, att isolering och bojkott, det, det är någonting som vi ska använda oss av oerhört restriktivt i verkligen sista hand. Det finns ett antal internationella riktlinjer och etiska uppförandekoder för företagsverksamhet i utvecklingsländer bland annat formulerade av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD som också Sverige står bakom. Men Eva Björling ser ingen anledning att agera i frågan om Lundin Mining. Det är självklart att vi uppmuntrar företagen som jag sa då att följa riktlinjerna och att göra riskanalyser och så vidare. Men <coughs> det är inte min sak att gå in på enskilda företag. Sist handelsminister Eva Björling. Och Magnus Jörgel, forskare vid Försvarshögskolan, är kvar här. Vad säger du om handelsministerns hållning? Jag har ju full förståelse för att hon som politiker inte kan säga någonting annat. Men, men att vi inte skulle kunna kontrollera eller ha synpunkter på vårt företag som Lundin Mining eller Lundin Oil gör i Afrika, det är ju tycker jag är helt fel. Det är ju fullständigt självklart att vi både kan och ska ha det. Av samma anledning som vi har synpunkter på vår vapenexport till exempel, där ju våra minister har gått ut och sagt att om det är så att man har gjort fel så ska man inte få exportstöd i fortsättningen. Och det, jag tycker det är helt rimligt att göra det här också. Och återigen så tycker jag att man gör lite våld på grundfakta. För det finns, det finns ingen möjlighet att få den här sortens konsumtioner i afrikanska länder utan att betala avgifter eller mutor. Eller att hålla sig i den här gråzonen. Jag vågar påstå att, att det inte finns överhuvudtaget någon möjlighet att få den här sortens avtal om man inte håller sig i gråzonen. Vad tycker Och, du att den svenska regeringen ska göra då? Ja, jag tycker absolut att den svenska, det är den minsta den svenska regeringen kan göra är att stödja den sortens organisationer som verkligen försöker ta reda på hur det, hur det förhåller sig på plats, hur de verkliga förutsättningarna är för att göra den här sortens affärer. Och om man bara vill så finns ju den här kunskapen. Och återigen, om svenska regeringen hade ställt krav på att den här sortens affärsavtal eh, eh, gjordes på samma sätt som mellan företag i Europa så hade vi inte haft de här problemen. Varför gör man inte det då? Återigen så är det så att man, man inser i de västerländska nätverken som också består av affärsintresse och politiska intresse så inser man de enorma fördelar det är att hålla sig i den här gråzonen och att få de här avtalen som billigt som möjligt. På ett eller annat sätt så kommer det såklart västvärlden till godo även för oss som individer. Våra mobiltelefoner blir ju lite billigare om man kan hämta råvarorna så här extremt billigt i Afrika. Mm. Vi ska ta ett steg vidare. Det talas ju mycket om Kinas insteg på den afrikanska marknaden och vilken roll det spelar. Det har också ryktats att i, i samband med den här eh, revisionen av gruvkontrakt att eh, företag som förlorar sina kontrakt, att de kontrakten kanske går till kinesiska företag. Eh, vad, vad ser du för eh, risker kring det här? Ja, för det första så tror jag att man föregriper... Eh, Rapporter lite grann om det är så att man tror att kontrakten är omedelbart skulle gå till kinesiska företag. Återigen så handlar det trots allt om att man, man måste ha en oerhört stor kunskap och verkligen veta vad man sysslar med i de här länderna eftersom infrastruktur och mycket annat är så otroligt speciellt. Och sen tycker jag att överhuvudtaget så, så har västvärlden en lite underlig förhållningssätt till de nya spelarna, till exempel Kina, och Indien och Brasilien. Och det är väl så att västvärlden känner sig hotad ur rent affärsmässiga synpunkter. Det blir fler som vill slåss om de här avtalen. Och eh, man har lite annorlunda inställning från till exempel de kinesiska företagen och kinesiska regeringen. Där man helt öppet konstaterar att man vill göra affärs. Eh, överenskommelserna på rent marknadsekonomiska grundvalar- och inte så mycket om det här med demokrati- och mänskliga rättigheter och, och barnarbete. Och det är en kritik som ofta framförs från väst- men handlar det om att verkligen värna afrikanska intressen? Nej, jag tycker inte det- eftersom det finns inte något stort- eh, intresse från återigen från de västliga regeringarna och ställa den sortens krav på sina egna företag. Jag har inte sett någon stor skillnad i varken i Västafrika eller Centralafrika på vilken nation företagen kommer ifrån utifrån perspektivet hur de behandlar sina arbetare eller hur de behandlar miljön eller hur de betalar hur de behandlar säkerhetssituationer runt om verksamhet som de har i Afrika. Där finns ingen stor skillnad att se mellan kinesiska och västerländska företag. Vi ska gå vidare och, och prata om, om ett positivt exempel eller en möjlig väg framåt. För det går ju faktiskt för ett litet fattigt land att förhandla till sig bra villkor gentemot de internationella storföretagen. Liberia fick i början av förra året Afrikas första kvinnliga president när Ellen Johnson Sirleaf vann makten i landet i demokratiskt genomförda val. Och med sin bakgrund som Harvard-utbildad ekonom och arbete på Världsbanken var en av hennes första prioriteringar att göra slut på alla dåliga överenskommelser med internationella storbolag. Richard Tolbert var en av dem som var med, och med om att förhandla fram häpnadsväckande resultat. Yes, I was in the negotiations for for several in uh, fact a couple of months almost we went back and forth between uh, New York and Monrovia. Richard Tolbert, chef för Liberias nationella investeringskommission, rådgivare till presidenten och numera också lyckad förhandlare. We negotiated very successfully and I think came out with conditions that substantially were improved for the Liberian people. Is, is far for all Det kontrakt Richard Toll talar om- lyfts fram också av andra frivilliga organisationer som ett föredöme- för vad ett litet fattigt land kan uppnå. Och då är Liberia inte vilket fattigt land som helst. Det är utfattigt, fattigast av de fattiga, även med afrikanska måttmät. Nedgånget och förstört efter 14 års förödande inbördeskrig. Och det var inte heller med ett storföretag, vilket som helst som omförhandlingen gjordes. Det var med Metallstil, världens största stålföretag. År 2005 fick Metallstil ett kontrakt i Liberia med den övergångsregering som hade makten då. Ett dåligt kontrakt för Liberias del som skulle gälla i 25 år framåt. Men när landet lyckades vad få vågade hoppas på att genomföra lugna och demokratiska val som förde den välrenomerade och mycket handlingskraftiga Ellen Johnson-Sherleaf till makten. Då gick företaget med på att omförhandla sitt kontrakt för att få större legitimitet för sin närvaro och verksamhet i landet helt enkelt. Richard Tolbert hade just återvänt till sitt hemland efter 25 år som väletablerad finansman på banker och fondbolag på Wall Street i New York. Och när flyg mellan Monrovia och USA i de månadslånga förhandlingarna med Metallstil lyckades han och hans team förbättra nästan varenda punkt i kontraktet. I wrote a paper for the Liberian media in which I identified 24 substantiva changes in the agreement that I believe will bring no less than Metallsteel ska nu betala skatt från första vinstkronan. I det gamla kontraktet hade de ett skatteundantag i fem år. Hamnen och järnvägen är nu i Liberias ego. De ska inte vara stålföretagets egen egendom. Företaget måste följa internationella miljöregler– –och ge sina arbetare utbildning, husrum och sjukvård. Kontraktet innehåller stipendier till liberianska studenter– –som ska läsa geologi och konkreta mål om hur många liberianer– –som ska ha poster inom företaget om fem och om tio år. Och så är det allra viktigaste. Priset för järnmalmen som Metallstil utvinner– –ska beräknas på marknadsmässiga grunder– inte bestämmas av företaget självt vilket otroligt nog det förra kontraktet stipulerade. Och så är Richard Tolbert också väldigt nöjd med att företaget fick betala en omedelbar bonus bara för att överhuvudtaget få kontraktet. Metal paid that 15 million dollars. 15 million dollars. Are you are you hearing that? Yes, And that went straight into the that that's going straight into the national coffers. Som ni kan vara säker på i framtiden, och några regeringar, jag inte kallar namn, men något sådant sådant kan ha gått vidare. Det gick straight into the national treasury, och det blir används för att hjälpa uh, oss att rekonstrupa vårt mycket behövda infrastruktur. Så so det var inte i 2005, det var i 2006. Hur kunde då David få Goliath på knä, på punkt efter punkt? Jo, med den bästa hjälp pengar kunde köpa. Vi We var väldigt förtunna att ha haft... Uh, The advice of one of the top law firms in the world, in the United States, uh, they were our legal advisors. So we had top-flight legal advice, which I think in the case of the Metal Agreement cost us uh, probably close to a million dollars. did not cost us, but it cost somebody close to a million dollars. Och den som betalade för några av världens bästa advokatfirmor och finansiella rådgivare var bland annat George Soros Open Society Institute som bidrog med de medel som det fattiga Liberia aldrig någonsin skulle haft råd med utan hjälp utifrån. Men hur var det då från början möjligt att det förra kontraktet var så häpnadsväckande dåligt att företaget själv till exempel fick sätta priset på det man köper utan hänsyn till marknadsvärdet? Ingenting som Richard Tolber tycker är anmärkningsvärt trots att han själv nu lyckas så mycket bättre det förra kontraktet var snarare bara business as usual. The terms that they got in 2005 these were fairly standard terms. standard terms that major investors negotiate. If you're coming with a billion dollar investment, you can tell Liberia, we can either put that money here we can put it in Guinea we can put it in, in Senegal. The iron ore is all over the world. And so they were able to negotiate uh, what under under those conditions the best they could. Standard villkor alltså för ett kontrakt mellan ett fattigt råvaruland med lite att sätta emot gentemot världens största mineralbolag. Men nu finns det bevisligen ett annat sätt att skriva kontrakten. Richard Tolbert säger att uppgörelsen om järnmalmen nu ska kännas som modell för andra som vill skriva kontrakt inom den liberianska mineralindustrin. Och han hoppas att även andra ska kunna dra nytta av lärdomen att det faktiskt går. Och också de termer som vi är väl att få från Nato, jag tror att det blir bra för oss och jag hoppas att andra länder, kanske utvecklande länder, kan titta på vad vi gjorde också. De kanske kan få fördel av några av de lära Och Richard Tolbert tillhör inte de som säger att råvaror är en förbannelse för ett fattigt land. Det handlar bara om hur man använder dem. It's how one uses the the benefits from these resources. Uh, I think that that's the real curse. Uh, so one one has to bridge the gap between the have and the have not. That's my strong conviction. Och resurser kan göra det. Om är och inte. Richard Tolbert, chef för den nationella investeringskommissionen i Liberia. Reporter Maria Sjöqvist. Magnus Jürgel vid Vilka lärdomar tycker du att man kan dra av det här exemplet? Jag tycker det är ett jättebra exempel och det är precis det här som jag har varit inne på innan under programmet att om vi bara gör schyssta marknadsmässiga avtal med länderna och företagen i Afrika så har vi kommit en väldigt lång bit på väg. Man måste trots det ha i bakhuvudet att de summorna som nämns i det här inslaget om man ska hårdra det så skulle jag vilja säga att många av de här summorna handlar ju om rena marknadsföringsbudgetar. Det är fullständigt självklart att de företag som gör så här och är först ut med att göra den här sortens avtal vet ju om att de kommer ha oerhörda förhandlingsfördelar i nästa förhandling med nästa land, med nästa regering. Det är den ena, den ena delen. Och sen den andra delen är att man måste också ha i bakhuvudet att även om vi tror att vi gör en schysst deal med gruvministrar och andra, så måste man också vara medveten om att för att överhuvudtaget få den positionen i ett afrikanskt land så måste man röra sig i den här gråzonen mellan den legala och den illegala världen. Och det, det är så att, att tro att vi kan göra helt vita, helt marknadsmässiga avtal och följa dem i länder som Afrika, då det tror jag inte vi kan göra idag och i den, den nära framtiden. Mm. Kan man se råvarukampen då som, en, som en också möjlighet till fred, utveckling och stabilitet? Absolut. <hör> Återigen, vi pratar alltså om hundratals, tusentals miljarder dollar årligen– –som man skulle kunna använda till infrastrukturella projekt och annat i de här länderna. Tack, Magnus Jörgel, forskare vid Försvarshögskolan. Konflikt är slut för idag. Reprisen hör ni ikväll, 22.05 i P1– och Programmet och mer information finns också på vår hemsida sr.se-p1-konflikt. Skriv till oss på konfliktsnabla.se. Producent idag var Maria Sjöqvist, tekniker Niklas Ek och jag heter Daniela Markvart.